Kanske kör ett ganska informellt avsnitt Lite julmys där bara mm, mm. Jag har improviserat ihop en julgingel också Jag har gjort en helt i blind och utan hörlurar Så jag vet inte hur den låter Hittit. Men det är ju så man gör. Man lägger på lite bjällor och så är det en jullåt. Ja, jag sakar dock tomten. Tomten borde ha varit med. Visst du? Tomten är ju en pimp- Egentligen, har du reflekterat över det? Nej. I ja. alla fall i USA. Jaha. Ho, ho! Ja. ja. Ja. Görje, vart är görje? Ja, det tomten är ju, eh, den amerikanska tomten är ju St. Nicolaus, så det är något slags ryskt helgon från början. Är den amerikanska tomten ett ryskt helgon? Ja, precis. Är den amerikanska tomten enbart baserad på Coca-Cola liksom? Ja, Coca-Cola-tomten, han... det är Namn... franskläder hans kläder är röda vet Ja, jag. namnet kommer ju liksom Från Sankt Nikolaus som är Något slags helgon men, som... men, är, det, är inte det även vår tomte? Vår Saint tomte kommer ju ifrån liksom att det verkligen är en tomte Att det är ett troll ungefär ja, Som ett he... nordiskt väsen Vad heter han då? Vad han heter? Ja. Han heter ju bara tomten Heter han tomten? Det är inget väsen som kallas för... Jo, men det är det. Det är tomten. Ja. Han heter inte Nikola Sandor. Eller? Nej, men ända fram till Coca-Cola <gör> <gör> <gör> ja. så, så var det ju liksom att det var en grå liten hus hustomte. Som... Jo, men precis. Ja. Vi har ju de här gråa tomten här. Mm. Så nu är det någon slags hybrid vi har då. Okej, okay. okej. Okay. Mm. Eller Finland har ju den där Rare Exports. Har du sett den? Nej. Som handlar också om tomten, fast som ett elakt demoniskt väsen som äter små barn. <gör> Och så här har han tomteniss här. Det är ju en skitbra film. Ja. Om du har sett trolljägaren, har du sett den? Trolljägaren är en norsk film. Mm, Blair Witch fast med troll. Ja. Den här ä, Rare Exports är ju liknande fast det behandlar ju Tomten och mm. Tomtenissar och så ja. är det lite skräck. Ja, det är skitbra. Mm. Äh, filmtips. Ett, ett litet, äh, filmtips. Mm. Ja. Nej men vi har inte ens sagt hej och välkomna till våra lyssnare Det är ju viktigt Ja Hej och välkomna Det är Beardroop Records och det är Thomas Och det är Anton Och vi är, ja ursäkta får vi väl säga till att börja med Vi har varit lite och där med att liksom publicera avsnitt på den senaste tiden Det är så mycket nu i den här månaden också. Ja ni vet hur det är ja. med julstress och sådär Ja jag fyller ju år dessutom den här månaden ja. Bara det liksom. Just det Inbakat med julen och så ska man plugga och jobba och du ska jobba och skriva och... Mm. Då blir det så här mm. Men jag tycker vi har gjort oss förtjänt av en paus Ja, det tycker jag också Vi har Tack. haft ett händelserikt år ja. Förra avsnittet var ju ett litet eh, mixtape där vi sammanfattade det bästa vi hade gjort Ja, det var det Ja, ja. ja jag musik sänd... ja, Vi sände ut ett mixtape i och finns på Spotify också Finns det på kassett också man kan höra av sig till oss ja. på www.bedsuperecords.gmail.com mm. och då kan man få kassett skickad till sig. Du kommer ta ångrar det här känden när folk ringer och ber dig göra Det, <här> det är ingen som har kassettbandspelare nu för tiden. <här> Nej, Jag har en i bilen. Ja, i Nej, Du har gjort kassetter åt mig. Ja, ja, lyssnade du på dem när du var i USA? Nej, det hade jag inte med, med någon kassett. Jag hade inte med mig bilen. Nej, just <här> Och du hyrde ingen med kassettbandspelare? Nej, den hade inte kassettbandspelare. Mm. Inte ens en CD-ram tror jag. Ja. Det är ju på väg bort det också, CD-skivan. Ja, oh, herregud. Det, det så här, finns det. ju bara i bilar möjligtvis. Det är bara på molnet allt finns nu. Vi hade ju en liten rolig grej. Vi har haft på Instagram och på Facebook har vi mm. haft omröstning om vad vi borde göra en musikvideo till Just det, av ja, men just alla, det. alla våra låtar Ja, nu kommer ju alla de här lufterna man har sagt Och som vi egentligen följer upp ett då Kanske Jag, tänker att det jag hade glömt bort det <laughs> Det är lite av vår nisch <laughs> i den här podden Att säga saker och sen köra över dem så lägger vi upp det på Instagram ja. Någon gång ja. Någon påminner oss att göra det ja. Ja. Det är tur att ingen betalar för det här vem? Nej, men vänta, det gör vi, våra <laughs> ja, vi är så glada att ni finns för övrigt våra Patrons. Vi har för övrigt gjort om så att ni behöver inte betala varje månad nu som Patrons. Utan ni betalar i max en gång i månaden. <laughs> ja men det är väl bättre? Ja. Ja. Så att, det, valuta för pengar. det blir så här att ni kommer att. Ni som är Patrons, alltså som är inne på Patreon.com och stöttar oss max en gång i månaden drar vi pengar från er. Oh, just det. Ja, inte varje månad. <laughs> hur gör du när går det till när du drar pengarna från deras konton då? jag lägger upp ett extra avsnitt och tar betalt för det extra avsnittet. Okej, oh, okej. Okay, okay. ja, okay, ja. så, så funkar det. är en helt ny värde där. För ja. tal om en helt ny värde. Det var ju också en grej som vi hade tagit som har fått request på. Ja. Lite alla din Tess, Tessa en av våra lyssnare har ju hört av sig och vill gärna att vi ska göra en Disney-låt En Disney låt, men det var väl en helt ny värld är nej, nej, alltså det var ju till din. det var Alla ja, de göra... Alabin har vi gjort <laughs> innan, men det är ju inte lika Men <laughs> vi hänvisar till bin lite tårta ja, från avsnitt 6 vi får göra det så länge då, för vi har väl inte förberett något. vi har inte förberett det, men det här tror jag kommer att bli en stor episk ballad mm. eh, vad jag har hört så har Jasmin Mm. Alltså den enda Disneyprinsessan Som inte har en egen låt Har ni inte en egen låt? Nej. Har fått är... den nu? Nej, det, ska vi ge det henne är det, det vi ska göra vi ska ju, Under våran paus Så ska mm. vi fundera ut en låt till Jasmin mm. I Aladdin Och så ska vi på något sätt sjunga in den Jasmine, okej okay. Jag funderar, kan du en Bipackseden på riset man köper kan vi sjunga det Är ju från arabvärlden? Är det, Arab är det jasmin eller vad? Ja, jasminris. <laughs> ja. oh, Hör du ljudet av när det där skämtet flög över huvudet på mig? Mm. Ja. Äh, Men äh, det är ett nytt löfte vi har då. Någon gång framöver <laughs> i säsong två av ska Så Ska vi koka ris? Yes. Ska du, vi koka jasminris? Hör du, Tessan, vi har glömt bort det. Vi ska och så ska vi ris. göra en låt till eh, jasmin. Eh, till den nya Aladdin-filmen. Som Jag tror den släpps i mars. Men då har vi tid på oss. Då. 2019. Då kanske vi hinner pitcha in den till Disney. Ja, det vore precis. väl kul. Att de hinner klippa in den i, de i slutet sådär. En jag, vecka ha, innan premiären. jag skulle vilja ha det som ett fokusspår. Alltså main music theme genom hela filmen. Det ja. hade ju varit någonting. Mm. Att ha en Simmers musik här i sista. Men, det, det men... Är det två killar här som heter Bed Soap och de har gjort Nöjda sjöasminhåll som är, bara bräcker dina Simmer. Ja. Ja undrar om de har en Jasmin-låt den här gången Nej, jag vet inte En helt ny värld är ju en duett, det är ju både Aladin och Jasmin som sjunger den Ja, just det En helt ny värld Just det, vem ska sjunga? Och hade Aladin, eller Jasmin fått en ny värld till slottet då? Nej, att hon en, flyger omkring värld som... på en matta ju Ja, ja det är världen då alltså. Ja, världen överhuvudtaget För att hon, var, hon bodde väl lite, hon var ju en prinsessan Och bara bodde inne i så, så hon har ju Malachi. säkert en värld på slottet Ja, hennes pappa är väl hennes hyresvärd? Ja, just det. Det är hon det hon hade... om. Ja, hon hade inte fått en ny hyresvärd. Då. Nej, att alla din har blivit hennes nya hyresvärd. Jag, här, har... jag har fått en helt ny värd. <laughs> ja. ja. ah, nu spiller jag kaffe över allt. Ja, vi har ju bullat upp <laughs> här med lite kaffe och vi har juleskum och sådana där saker som hör julen till vi går ifrån punkten. Juleskum har jag för övrigt slutat äta efter den här påsen. För det är så här palmolja och sånt i, i det. Det ska man eh, inte äta. Är tomten där? Och själv olja? Ja. ja. Nu känner jag att vi tappar spåret lite här. pratar vi om. Vi pratar om allt vi ska göra. I, i, i framtiden. Alltså vi, vi är inte på väg att lägga ner podden. Utan det är bara det att vi behöver en paus. Ja. Efter det här året. Vi har ju var och varannan månad. Nej, var och varannan vecka. Var och varannan söndag. Gjort en låt? Eller två? Ja, vi har ju varit jävligt så här produktiva inte varit någon år. Nej. Året som. Men ja, visst nu. känns det bra att släppa på Prestigen och bara göra en låt på en dag eller två? Liksom? Ja, det här med att släppa Prestigen har ju varit ytterst varierande. Ja, kan jag tro. Men det jag har blivit bättre. Ja. Och, Nej, men Framförallt att man inte sitter och håller låtarna i flera år. Liksom. Nej, men precis. Att man får förvalta dem. Apropå det, någonting. vi ja. har ju haft skämskuddelåtar också. Ja. Och jag har faktiskt letat fram en skämskuddelåt. Ja. Där jag är med. Ja. Vi har inte haft så många med mig. Nej. Mest dig faktiskt. Ja, hur kommer det sig? <laughs> ja, det är väl jag... Att... jag tror att, för du säger att du inte har det. Och så går det typ en månad. och sedan, Men jag hade den då. Ja. Men eh, vår kan... gemensamma vän eh, Norpan. Ja, ha. e Emil, han har skickat ett litet ljud klipp till mig, och okay. det är att han och jag spelade faktiskt in en julskiva när vi gick i gymnasiet Oj oj, oj. så det här är väldigt gymnasialt Ja. det är skitdåligt och jag, och jag skäms det var härligt att höra ja Och då får du, du får nästan välja. Det finns två kandidater här, för det är en julskiva som sagt. Vad heter den tre kakor? Ja, vi har, eh, du får välja bara en. Jag måste väl läsa titeln här. Ja, och så väljer du en av dem. Tre... Varför, varför, jag frågade, varför gjorde ni den här skivan? för? Ja... Det är sju låtar på den här skivan. Vi läste ju media va? Ja. Vi gick medieprogrammet var, och programmet. skulle det uppgift? Gör. Ja, vi skulle ja. göra någon slags uppgift. Så vi spelade in en julalbum. Okej. Okay. Jag ja. tror det är 2005. Mm. Och då har vi, har vi den första låten Tre kakor. Ja. Föret av jultomten. Mm. Tio små tomtenissar. Ja. Härliga snuva tyckte jag det stod men härliga juva härliga juva det är Tom... nummer fyra, nummer fem tomten tidsmaskin <laughs> tomtens tidsmaskin ska det vara det är ett tryckfel där tomten tidsmaskin ja. tre kakor a ja. och tre kakor extra ja det är sjunde spåret jag känner att a capellan där mhm mm eller vilken skulle du rekommendera Ja, jag tror nog att det är Tomtens tidsmaskin i så fall Okej, okay, ja men vi kör väl Tomtens tidsmaskin Vi kör Tomtens tidsmaskin Vi kan väl avsluta den här podden med en till också kanske. Ja vi får se ifall jag ja. vågar Men här kommer då, ja det är Thomas och Emil Med Tomtens tidsmaskin Spännande. Från 2005 lite slut på luften. Man hör det liksom. <skratt> ja, strax. Ja, det är bra text väl? Ja. Tomten <skratt> vare han nu då. Vad gör? <skratt> det tog Jag skulle kunna så bara. <skratt> <skratt> <Det> tog Löften <skratt> tog stopp. Ja. Okay. Det där vart ju gymnasialt och juligt och trevligt. Och det tog stopp där. Satt man ja. en knäcke i halsen där på slutet. Ja han satt någon slags lussebulle i halsen. Ja. Det här ja. var ju väldigt grungeig julåt. Ja, jag tänker Nirvana. Ja, ja. När, eh, scenen Nirvana liksom när de hade anpluggd MTV. Ja, lite men, så. Men var det Tomten som började sjunga där på slutet som jag så? kände? Här... rösten. Ja, en A-lags rösten. Ja. röst. Ja, jag tror det. Ja, men det var ju en rolig det är julsång. Så, det är så roligt att eh, Norpans eh, röst och min röst liksom harmoniserar ju så bra. Ja. Jag ska, jag ska inte säga att Norpan är tondöv, yeah. men jag ska säga att när han försöker sjunga samma tonart som jag så blir det en stämma. Ja, men det är ju bra <laughs> att den faller i alla fall kanske en tre kvarts, eller hur säger man det då? Ja, men några... En okay. ja, Jag tror att den här skivan hette, den hette ju More Meat Mantra. Okej, okay. More Meat ja. Mantra vi hittade på en religion det var på killar då det var på den tiden era vi... Nej, men vi var käriga liksom. att vi skulle vara häftiga och att vi åt mycket kött på den tiden ja, ja, ja. sen dess har vi varit vegetariska båda två liksom. det var efter julplattan här så vart ja. det för kött men det. då hette vi more meat mantra för att mm. vi var mormeater det var som en religion vi hittade på där man skulle försöka äta så exotiskt kött som möjligt. Ja, okej. Okay. Koala-björn låg högst upp också, på listan. <laughs> vad är det mest exotiska djur du har ätit? Det kan vara den mest intressanta frågan jag någonsin fått, Anton. Ja. Tack för att du ställde den. <laughs> ja. uh, nej, jag vet inte. Någon vildsvin tror jag kanske. <laughs> jag har inte ätit så exotiska grejer. Du har inte ätit något stickel på några djur eller sånt här? Nej, nej, inte vad jag vet. <laughs> Vad var inte, det i skumtaken? Inte frivilligt. Inte frivilligt, nej. Nej, spännande. Ja, Har du ätit några spännande djur? Det har jag säkert. Mm. Jag beställde något nu i Mexiko som jag inte vet vad det var. Jag tror det var någon. Ja, precis. Något... Det kan ju vara en mexikan. Det kan ju vara fiesringen på en ko också. Ja. Jag vet inte. Vinnaren av musikvideotävlingen. Ja, just ja. Har vi fått en vinnare? Ja. Jag har frågat er kära lyssnare Vilken låt ska bli musikvideo Och det blir Ska vi ta tredje plats? Eh, ja, det är lite svårt att räkna här Det ska inte bli musikvideo? På tredje plats är ju Ballalola, på mm. andra plats Iva Och på första plats blir det väl uh. oj. Det var en... Vilket antiklimax <laughs> Ja, Anton Nej, Men du, det knackar på dörren här Va? Hey. Hi. My name is uh, the D Boy and I'm gonna be in the uh, next music video. Yo the air, give me a dollar man. Can I be the D Boy? Yes. Hey my can, can, can I be the D boy? Yeah, you can. Yeah, cause I want to be in the music video. We're gonna make you a music video. I'm gonna be, I'm gonna be a super famous and Is have it, a fast car. Yeah. it's gonna take a while though. I, yeah. no. Don't hold your breath because I think uh, the music video will be like in summer. Yeah. In the summer of uh, 2019. Can I be the the summer boy? Can yeah. I, can I be the the ash boy? Yeah. Yeah. It could be. Can I, can I... Pretty obnoxious actually yeah. Okej okay. <laughs> Han drog nu uh, då, då, vet, uh, good, uh, då vet vi det Det är uh, Gimme A Dollar som Med Can musiken. I Be The D-Boy mm. Men han heter ju Can I Be tea"? T -D boy heter han har jag kommit på Men jag har ju stavat det med D Ja men BDD är ju en sjukdom Är det? Eh, vi kan söka på BDD <laughs> Har jag döpt honom till en sjukdom? <laughs> Lider du av BDD? Body Dysmorphic Disorder. Okej. Okay. Vänta här. Body nu. Dysmorphic Disorder. Det låter jättekonstigt. Googla det... inte det här för att ni får mardrömmar. Alltså. Nej men det är när man tycker att man är ful. Okej. Okay. Alltså, oavsett. Man har en sjukdom för att man tycker. Ah, Okej. Okay. Det är att som alltid... anorexi fast i ansiktet. Ja, så Att du... man tror att man är ful fast man inte är det. Precis. Och då påstår vi att kan jag vara den pojken blir du då. Ja. Ah. Och då bytte jag till bit. T-D-Boy, men man uttalar det fortfarande B-D-Boy. Kan I be the T-Boy? Det blir ju också be, konstigt kanske. B-T-D-Boy. Om du, om men, du men, googlar på T-Boy så kanske det kommer fram konstiga I grejer the, också. Det är ju Can I be the D-Boy? Ja. Fast man uttalar det Can I be the D-Boy. För att man säger ju så idag ändå. Det spelar ingen roll, ingen Spel, det spelar kommer, ingen, roll. Det är... ingen kommer någonsin att googla det här. För att det kan vara så att någonting är på gång här. Ja, så. Det, det, här är, det, här är, det här är coolt. Anton har gjort en Facebook-sida till Can I Be The D-Boy. Det här är Can I Be The D-Boys Facebook-sida. Och där kan du tydligt se på bilden där att det är dollars. Ja, Ja, det, det var, var coolt. Ja. stämningen lite grann att du har stavare annorlunda. Ja, det gör det. <laughs> men... ja, det var just den här BDD-grejen Ja, där. just det. Ja, ja men vi, vi kör på det. Can I Be Teddy Boy. Samma uttal. Mm. Mm. Ja. Omöjligt att hitta, men den finns i alla fall. Vi länkar till det på vår Instagram ja, på vår det facebook Det finns ju ingenting på den. Så att det, den ligger ja. där. Bara. Men den är redo. Sommaren 2019 musikvideo. Ja, eller 20. Nu har det blivit dags för en lek. Jaha. Kan du känna igen vad det här är? Ja. Vad va är det för någonting? är the, the Rider. Nej, du tog det på första. Ja. Jag hade tänkt att... Det här var ju nerspidat och baklänges. Men du tog det... Ja, så här hade det låtit Jag bara baklänges. Jag sand först, men nej. Det här är... Också Rider. Ja, precis. Det är, det är The Rider. Vi lyssnar på den framlänges också, för jag tycker det är en så bra låt du har gjort. Var tittar du den? Ja, jag hittar den på en gammal hårddisk. Varför har du alla mina gamla låtar på din hårddisk? Därför att när jag träffade dig första gången ja så var vi kanske hemma i Indal- jag kom hem till dig och vi... Ja, just det. Familjehemmet där. Ja, vi kanske mm. spelade in en låt då också, ungefär som vi gör nu. Ja, Och det, det var det att jag blev så impad. Jag tyckte det du var så duktig. Ja, så men när du åh. gick på toaletten så liksom kopierade jag en massa <laughs> låtar från din hårdisk. Men det var ju himla tur, för den här tappade jag sen i golvet. Ja. Och sen när du visade sig att titt som tätt kommer du med mina gamla låtar. Ja, <laughs> så att det var ju en jävligt bra stund du gjorde det. Ja, men ska vi ta och lyssna på The Rider? Ja, ja men absolut On this road I could drive 'em on. Boiling heat from east to west. Surrounded by those cactuses. Vultures screaming up in the sky. Some of them are feeding nearby. My stomach have to change its weight Haven't eaten decent meal for days. For what the brums and all the blokes, I ain't driving in such so rough terrain. To the ride is steaming on like a train. I can see, a woman looking right for me, a hitchhiker who is ready to go, a oh man with those legs I can't say no, slowing down open the door, She was a cougar that's for sure, she entered my ride right and said hi, where are you going as the just passing by, Varför spelar in den här då? 2005 också kanske. Ungefär som min låt. Den här var ju inte skämsig på en fläck utan den här mm. är, tycker jag är cool att lyssna på. Ja det var ju länge sedan jag lyssnade på den här. den, ja. det handlar om en kille som har en bil ja. som kör, och så han upp en eld eller dam Just det. och så kör de så alltså, kör de, ja. så att säga Ja, exakt. <laughs> eh, precis, ja men vad kul ja, men det var en snabb lega. jag önskar, jag hade en liknande åt dig här ja, det får bli en annan gång Ja. och du förberedde så bra tror jag. Ja, men tack så mycket ja. topp tre då, har vi gjort en sån? Efter den lilla gingen så vet vi att det är dags för eh, topp tre. Och det är topp tre jular vi minns. Som jag ska minnas då. Ja. Topp tre jul bara så här ur byxfickan. Ja, Michelin, Nokian och så på första plats. <laughs> Godjärn. <year. laughs> ja, är det dina topp tre jular? <laughs> du kunde förvånansvärt många ändå. Ja, det är de tre jag kan. Ja. Eh, tredje plats, jular som jag minns bara. Mm. Jag kommer ihåg. Gitarrhero. Mm. Vi fick Gitarrhero. Vi fick en gitarr. Ah. Det är två bröder, det här. Ah. Tonåringar. Två bröder en gitarr. Mm. Låter som ett clickbait. Vi grät på Julafton. <laughs> den här gitarren var mer i huvuderna på varann än vad den var liksom på fingrarna spelade. Ah. Vi bråkade hela, hela Julaftons kvällen där. Ja. Oh. Men man kunde väl köpa till... Ja, men det var snabbt förstås. Ni skulle fort ha en till gitarr. Ja, ja, ja. Vi går inte att ha en gitarr bara. Nej. Så det lärde sig mamma och pappa ganska fort. Och det där kanske inte var så smart. Det... Och lärar dem att dela på saker berodligt. Ingen idé. Det kunde ju bli ju så att pappa hade knäckt här i två delar. Mm. Vilket jag hade förstått. Mm. Men... Det kommer jag, ihåg. Mm. jag kommer ihåg. Jag kommer ihåg när... Jag har haft jultomten här. Topp, det här är två. Topp två. Ni som tror på tomten kan ju hålla för era öron nu om vi har yngre lyssnare. Jag kommer ihåg när jag var, jag var inte gammal. Men, men då personen som klätt ut sig till tomten helt plötsligt tänker att äh, jag tar på mig något ull, köper väl barna. Ja. Jag tror jag var sju eller någonting Jag var inte alls gammal, jag trodde brint på tomten mm. Jag var rädd för att det skulle komma ner Som att skorstenen För det hade mamma sagt någon gång mm. Så jag fick alltid ha liksom kaminen stängd Aha. För att var den öppen Då kunde inte jag sova för då trodde jag att det skulle komma tomt ner ja. Men då minns jag i alla fall När jag ser en luva utanför Jag tänkte, oh my god nu kommer tomten Och jag var jätteexalterad mm. Så öppnar dörren så Anita! Min faster liksom. Men hade hon inte ens en tomtemask? Hade hon bara hon hade... Liksom klistra fast? Hon hade ett bomull i hans Hon hade är det där är inte tomten? Jo, men det är tomten. Och då fattar jag med tomten. Oh. Det finns ju inte tomten. Och ja. den dagen växte Anton upp. Och efter den så har jag inte fyra jul. <laughs> Nej. <skratt> inte utan sprit. <skratt> inte utan sprit. Jag var åtta års ålder. <skratt> började <jag> dricka prosecco. <skratt> ja, en vit jul. Ja. I form av kokain. Nej, jag ska... <skratt> eh, plats ett. Ja, jag har ju ettan borde man ju... Ja men topp ett. Ja, men det här blir väl något fint. Topp ett. Mm. Det här kanske inte ens var på julen. Men nu är det på julen. Mm. Vi säger att det är på julen det här. Mm. Men det var när jag när pappa hade köpt de första instrumenten, då var vi inte heller gammal mm. De riktiga instrumenten Och jag fick mitt första trömsätt Det måste ju vara topp För det ja. var ju så här, introduktionen på Musicerandet och allting som skulle komma Hur gammal var du då? Ja, men jag var väl sju Det okay. mm. kan vara samma år som Det var samma Tomten inte fanns ja. Ja, bra att du bjöd på två roliga och en fin. Och en fin, ja. Har du någon rolig eller fin då, Thomas Nej, men jag har ju redan dragit min lista. Det var ju Michelin, Goodyear och Nokia. Ja, men det är sant. Ja, det är sant. Då vet jag vad du ska få i julklapp nästa år. Jag har inte ens en bild. Nej, nej, nej. Ska vi börja någonstans? Det är inte dags för Sly and Arnie? Ja, just ja. Julspecial. kan inte de bara sjunga Santa Claus is coming to town. Det tycker jag. Ja, det får bli lite som det blir. Hej Arne, do you get the Christmas spirit? Oh, I got the apple. I the apple in the pocket. You wanna go caroling with me? We can like sing, sing a songs for wow, It's like coming in the muscles you know? yeah. Let's when si I sing. Let's sing this song yeah. together. You start you start silly. Okay. Hey whoa whoa you better watch out you better not cry you better not broke down I'm telling you why say the glass <laughs> is coming down say the glass is coming to town say the glass is hey! He's making a list He's checking it twice He's gonna find out Who's naughty or nice Santa Claus is coming to town Santa Claus is coming to town Santa Claus is coming To the chopper. Yes! This, this part is tricky It's easy when you're sleeping He knows oh, when you're, you're awake, awake. He knows if you've been bad. Or good. So be good for goodness' sake. Wow, bad watch out. out! You better not cry. You better, better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming, coming to town. town. Oh, we, we messed up. Santa, it's just no. It's the bridge. Santa Claus. Okay, you're you're singing it wrong, it's, man. It's coming to the shop. You're always you're always. Doing things wrong and you're yeah. making me mad I'll be back Next Christmas When I sing a different song Jag yeah, yeah. I'm out of here mm. <laughs> Ja det där var det ju om ju Undrar om vad dina grannar tror Ja De har ju trott så mycket den här senaste tiden <laughs> De har fått utstå mycket De tror väl att grannar. Arnold och Sylvester här på riktigt ja, att Så att imitationerna är så himla bra ja. Ja. Ja. Och på allmän begäran har det blivit dags för en sketch av något slag. Ja. Alla mammas nya kille. Ja, det stämmer. Ja. Vi har bjudit hit eh, Job Andersson. Ja, ja, jag tänkte läsa en dikt som heter Tomten. Okej, okay, ja. För du vet Förr i tiden var de där med huvudet och så gavlist. Ja, vi ska få lära oss lite hur man gjorde förr i världen. Ja, för då, vet du, då var de ute i snön och så hade de inget plåkar. Vad gjorde de då då? Ja, vad gjorde de då? Ja, men då hittade de, de små, små gubbar i snön. Och då nackade de gubbarna. De ja. tog brötnacken av köparna och karvade ut dem. Oj, oj, oj. Ja, med fingrarna och naglarna kom massor skit skiten i naglarna. Och så skopar de ut gubbarna. Och så gjorde de små kyfflar av dem och skopar bort all snö det var hårda bud för. Ja, du vet att de hörde ju på mycket om det i Jämtland. Då. Trakterna det. Mm. Ja, Men det är inte därför jag är här. Nej, det är inte därför du är Nej, här. Det var, det. Men det var väldigt intressant. Ja, det kan jag tänka så. Men du skulle sjunga en låt för oss. Nej, jag ska läsa en delt dikte. Du ska läsa en dikt ja. för oss? Ja. ja. ja men varsågod Jobb, scenen är din. Med vatten, mitt fint i natten, är hård. Kärnorna knistrar och grimma. Alla sover i enslig kort gött under mednadstimma. Nu är det dags att forma handen som en pil. För att tomten kommer en liten med sel. Det var min ja. fint bygde. Väldigt fint jobb. Jag ser att du har lite tomterskägg på byxan. Har ja, du på ja. byxan? Nej, det tror jag inte. Jo, jag skulle kunna slika upp det lite Kanske. Ja, det är lite juleskum som har ramlat ner på byxorna här, men jag kan ska... torka bort det själv. Nej, jo. jo. men jag kanske skulle kunna få fingrar det. Nej, bara. nu får går du lite nära här. Kan... Nej, Jo. Jag kan truka det med lite karameller och sånt där då. Karameller? Ja, då kan vi prata om saker. Ja, men inte god jul då. Då pratar vi om saker nu och jag säger nej. Ja. Jo. Men du, Jo. Ja. God jul. Ja, god jul, ben. Helt oanmält så blev det en sketch där. Mm. Dob Andersson på besök i Belsjop. Mycket märkligt. Men hör så här: Dan för Dan. För det, dopar dan. det Var den här dan de... Är det det? Där? Är det dopardan? inte doppade Nej, det är folk som doppas, ja. Alltså de tar bålastyrider och preppar för vinter och OS. Mhm. Mm det säger jag. Vad för med det. Oh. det? Dopardagen, att alla stod på rad Och la sig i grytan Med dopningsmedel oh. Så låg de där och sen så hade de sitt sina Skidskytten med oh. stora pump. Var det, det Lodmilla Enqvist, hon ramlade ner i stora Dopargrytan när hon var, så var liten så, så, liten. så, så ob... behövde hon inte dopa sig <laughs> <någon> mer <laughs> Exakt så <laughs> Nej, men allvarligt talat. Det har varit lite si och så med att folk skickar in grejer till oss. För nu var det länge sedan sist. Ja. Och det är väl lite därför också vi kanske har tappat sugen. Vi har ju inte fått in någonting som vi kan göra ja. musik av. Nej, inte just nu. Nej. Vi sitter och vänta. Ja, men ifall du som lyssnar har någonting att skicka in till oss, sök upp oss på Facebook eller Instagram eller ja, det är lite svårt att skicka låtar på Instagram, men vi har ju en Dropbox. Dropbox har vi. Den länkar vi till i varje avsnitt. Så att den är omöjlig att missa. Ja. Och Bra, du är år snart. <laughs> ja, det är nytt år. Ja, Nej, äh, inte än, snart. Äh, 2019, typ, kan vi typ Nästa det? vecka. Är det någon Maja-kalender som säger att vi ska gå under jorden? Säkert någon kalender säger Eller att det är... Eller inte under jorden. Vi, det är... vi ska ju gå under jorden varje år. Ska vi gå under jorden? Ja. Har du beställt prenumeration på Bunkernytt? Bunkernyttposten, ja. ja. Det skulle man ju kunna göra, kanske. Gräva små kongar under jorden. Ja, nu börjar jag ju vara du börjar ta så jag slut också. på luft, syre och idéer här och inne. Och risala Malta här inne. Vi, vi, vi gör så här. Uh, play us out. Det är Thomas, Medela Emelin och uh, Emil Norberg som ska få sjunga en till låt ifrån sin julskiva oh. från 2005. Och då får du välja. Är det tre kakor? Ja. Jultomten. 10 små tomtenissar. Härliga ljuva. Tomten tidsmaskin hörde vi ju förut. Ja. Tre kakor a capella eller tre kakor extra material. Tre kakor. Nej, tre kakor. Ja, men a capella vill jag göra. Okej. Okay. Här kommer tre kakor a capella. Tack. Tre kakor a capella. Ja, vi lyssnar på den fullständiga versionen. Ja, tre kakor också och så spelar den ut oss God jul och gott nytt år God jul och gl glad ny påsk Åh <skratt> <skratt> oh, det, det var sämre än jag minns det så fruktansvärt svartdåligt. Det är jag som spelar gitarr och jag skäms. Och var ja, det för ljud? det var en hund. Vi slog. Vi knackade en kyckling på en nacke nå.